Два берега, два сонця тут, а життя одне та й те неповне. Чому ж? Чому? Хіба це життя? Зі страхом та болем лягаєш, зі страхом та болем встаєш? І навіть у снах нема від них порятунку. Змінився світ, змінились і люди. Одних так прибичило гори, що вони стали ніби тінями в подобі людській. Ми нікому нічого. А інші, дивись, не наче з-під грому та грози вийшли. От такими стали і її діти, і її спокійний лаврин. Та що Лаврін? Він хоч у Германську біля кулемета вовтузився, привіз їй з війни замість подарунку довгі кулеметні стрічки. Від цього дарунку в неї сльози закипіли, а він витирав їх пальцями і туркотів, що вона горлечка, вибіренька і голубка заодно. Від голубки прояснилось, може знала свій характер. Що вже говорити про чоловіка, коли навіть у діда Ярослава є своя таємниця? Оце ж недавно почав збиратись, ніби кудись у гості. Олена принесла йому деко разових коржиків і шматок сала, почала впаковувати їх у вузлик, а старий взяв кобзу, щоб укласти її у велику заплічну торбу. Олена помітила, за важкою стала кобза-кобзареві, а коли він поставив її навсторч, з неї вискочило мідне тільце патрона. Старий нагнувся за ним і так ніби нічого й не сталося знову кинув ковзу, а потім пильно подивився на Олену, ще й вусом повів. Бачила? Бачила, похитала головою вона. І на що це вам? Виходить, треба Оце ж маєте нести в гості. Подарунок непоганий. А нещо ви його в кобзі ховаєте? Не знайшла, чого кращого запитати. Бо поліцеї ще не здогадалися робити кобзам трус, а людям роблять. Добряче посміхнувся і доконав її вченим словом. Конспірація. Ой, тату, тату, зажурилась вона. Увесь наш рід уже перейшов на конспірацію опріч мене. І всі ви навіть Яринка дурите мене, наче маленьку. А ти для мене, донечко, і досі маленька, неждано розчулився старий і прикрили в її руками точнісінько так, як Лаврін, в оту давню годину вишневої заметілі. Чи це в них таке родом передається? Чи справді була та бентежна заметіль вишневого цвіту? Напевне ж була. Бо й весілля, й христини пішли після неї, Бо й досі на горищі лежать колиски ярини і близнят. Тільки ні ярини, ні близнят нема біля неї. І ти будуть, бо що тепер життя? І розплакалась вона з жалю до них, з жалю до себе. «О, чого не треба, так не треба!» Почав її заспокоювати старий. Далі підійшов до скрині, відкинув гляду. Із підручників, сорочок, скатертин, з доброго дива виняв тернову хустку в червоних з росою трояндах. Розгорнув її на взлуватих руках. «Оце ж я тобі, донечко, перед самою війною купив, бо дуже сподобалась тут роса». Хотів подарувати в твоїх повних 45 років. Він хусткою витер її очі. Відьми і вважає, що я перший тебе поздоровив з народженням. Спасибі вам, тату, за хустку. За роси. Тільки ж бережіть свої літа. Кай молодші ходять з патронами. Закопайте їх на городі. Прийде донецько час... І саму смерть закопаємо, але спершу її треба зломити. Посидмо перед дорогою. Та ті під богами,